Бувало, й не витримував. Виходив за поріг. Трохим тоді у темряву відступав. Тільки він чув, як дихає важко. Як тоді на стежці. Тепер кавийти не міг. Той став просити Трохима духати. Хай би зайшов, розплатився. Він на все давно згідний. Не зайде. Бо дух – це примара, це тінь видима, звідки нас самої ночі, не може зайти. Тільки приходить і кудись проситься. В душу? У пам'ять? Як і вбувало, навіть чарку йому наливав. Ставив на підвіконня. Зовсім солома поїхала, казав тоді собі. Але й на другий раз ставив. І на третій. четверо їх приходило. З пізної осені 45-го, ще пізнішою, ніж тепер, Коли вперше постукали, щоб погрітися, четверо боївка. Потім ще і взимку, і навесні, і літом по одному й по двоє і четверо. Тільки під осінь один змінився. Явтуха Гупалівського вбили казали, коли на машину з якимсь начальством нападали. На зміну йому прийшов Женік, Генник, тож з сусіднього села. Зусім хлопчина молодий, на школяра схожий. Казав, що батька його замучили в МГБ за сотрудничество. От він до лісу й пішов. Шкода була Генника Якову й усіх їх шкода, тих хлопців. І ще двоє теж із сусідніх сіл були, а один з їхнього Трохим, чоловік Гандзі, той самої, до якої і Яків, може, посватався б, якби Зося не приїхала. До себе йти боявся, знав. У хатах тих, що в лісі, часом засідки робили. А може й пробирався, коли, хто його зна. А раз попросив, щоб Яків покликав Гандзю в гайок, той самий, де вони колись із Улянкою зустрічалися, покликав. Гулянків вже не було в селі. Вивезли до Сибіру разом із вергунами старими і всіма дітьми, як куркульську сім'ю і банд пособників. Тиміж із самого сорокдругого був у повстанцях. Казали, що сотений, а інші, що бере вище, курінний, тико не бачив його яків. А цим і хліба давав, і до хліба. Щось їх час від часу до нього приводило? Може те, що хата крайня коло гайка, лозняки зразу за городом, та й садок мало не дорова перед гайком тягнеться. Ніхто не побачить. А ще казали, що з ним душу можна одвести. І знали, яким він духом дихає. Раз покликав старший, то дося. Ходімо, покажемо бункер, криївку нашу. Пушов. Може, й прив'язати до себе міцніше хотіли. Не міг відмовитись. До того ж Тодось з усмішечкою, не вельми доброю, сказав. Чи забоїтеся? Ви ж у нас красноармієць? Який там Красноармієць? відмахнувся Яків. З лагера німецького призвали, то й мусив іти. Ну, не кажіть, то дось усміхнувся. За Родину, за Сталіна кричали. За родину, за Сталіна, через змінне поле гнали, нахмурився Яків. Штабелями трупів укладали, а з мене цілих два десятки осколків і набоїв з тіла витягли. Ну, не сержтеся, до себе ж не кличемо. Діти в мене. А вже ж, діти. На весні 47-го сталося диво, яке він давно ждав. Зося, що минулого літа з Новика нарешті подарувала йому довгожданого сина. Артемієм назвали, Артемком, на честь прадіда по материнній лінії. Яка то була радість, коли він взяв на руки маленьке тільце, над головою підніс. Син, я оченятами, кривиться. А який же козар люга має вирости? й таточко!» – сміється Зося. Куди здіваються його ревнощі. Бо ж як приїхав по медальйон, про чоловіка того розказав, що в пічні маки кинули, як Зося закричала «Тадик!» «Тадик!» «Перша любов!» «Он як?» «З зубами скроготнув!» І одразу засоромився. «Про себе подумає», – сказав. «Про свою предибенцію». Відчував. Щось обірвалося у Зосиному серці. А може, і нове поселилося? Кудись він сам відтіснений. Чи так здавалося? А тепер він був ладен Зосю разом з сином високо на руках піднятий. Навчився від Зосі цемало ніжних слів, яких соромився раніше вимовляти. Кажи, коханнячко моє, шептала Зося на вухо, і коли він мовчав, сердилася. Кажи, дурнику, мені твоє ваше словечко вельми подобається. Це язика вкусив, а може, й з'яв, свен ти Єзус, покаж. Казав те слово, Хоч справді трохи язик дерев'янів. Не вмів таких слів вимовляти. Панські цвіркуни кепкували в селі. І от дождався сина. А порасочка до того часу геть у красуню виросла. Як лозинка тоненька, білявка, З гордим, як у матусі, поставом голови. Польське поріддя. Часом мимоволі сердився Яків. «Сердився про себе».